قرآن محترم وردم کو دمولانا زین اللہ صحیب دورا تفسیر قرآن دا ایک سر و تایل چې نمبر کیسد جیپا مسجد امیر مویاما اللہ خاتک سوال در کے اس ستمبر دوزار آٹکی شوئیده دید ملاوی دو پتایس ساتی اشاہ دی توید سنت کیسد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تاییس عبد الرحمن پلازان مین چوک جنگیلر اور سوابی پروپیلٹر انور شیر توحید موبایل نمبر زیرو قل <تصفيق> بعد خلق تبلهون ويه وداله بس تبلهون ند زكا دا جواب امر دے مکی امر ذکر جواب امر پوج ساکت شی دی تبت يدا ابي لهب وتبا او غرا ابو لهب دا پیغمبر ساکت رہ او غرا دا ابو لهبي نبی پیغمبر چاچدا او جولے دیمان خالینو کامی ابن تابت یدا ابیلا حبوا تبوا هلا شو دوار لا سنا دابلا حبوا تبوا او هلا شو ما اغنا پیدا ورن کدلرا نمال ددو ما کسب او آګه چې دګټلی و آګه خپل مارې پک مالې پکارانلو آګه خپل تجارتې پکارانلو سیسلان عل ذاتلا حبوا زرده چې داخل بشي ورتا چې لمبو الاده او بي بي دا خو زدادو چې راوچته اونکی له کښه حق دا کدا بهترله ځنګل نه به غني او چې نبي عليه السلام په کومه راتلو نبي عليه السلام ته به غني زه پځي خخولي وامراتو حمعهله تلحت وبو نو ګورہ قران ذکر کې ملو ګورہ په خذا باندې خاشخون را चले دره خلافت کې وامراتو حمعهله اخددا ددا چرچته اونکي راګه شي اگدا تي جي ديها پسرد هاي کي رسيد پوسکي د کجورو وا دا خزم تبا وګورا ابو لهب تبا شو مستاد دشمن تبا شو اوس بس تا کرسي قل هو الله احد وا دشمن دي تبا شو اوس خلکو تا يو پیغام ورکا دا يو اعلی پیغام دا یو ناشنا مسلا قل هو الله احد تولي دنيا ته وایا سورت اخلاص د دې یو نوم د سورت تفریده یو نوم د سورت تجرید یو نوم د سورت توحید یو نوم د سورت اخلاص یو نوم د سورت اخلاص دا رنګه یو نوم د دې سورت انیجاته یو نوم د دې سورت سومد یو نوم د دې سورت یو نمی دی صورت احساس یو نمی دی صورت قل ہو قل ہو اللہ احدا تفسیر قرطبی صورت اخلاص جن پزائل ذکر کری دی تفسیر قرطبی والا ذکر کئی چی او کس دا صورت اخلاص لستا نبی ری سلام و فرمائی الوجبت پارا واجب شو اصحابی ما کم چیز واجب شو نبی اترام الجنه جنت بل روایت کرا دی من قرأ كل يوم 100 مره چا ته روزانه د وسو پیري سورته اخلاص اولستو دلب الله پاک د 50 تو کال غناونه ختم کی دارنګ اه سیوا د کرز نه هکرو ته الله نه مافي وي من اراد اني نام علا فراشهي سوچ کله د کېدو اه او د سورته اخلاص اولستو سل پیري د قیامت پرد با الله پاک دی په پا جنت کې داخل کی کچا سورته اخلاص اولستو 50 پیري دلب الله پاک د 50 تو کال غناونه چاچه سورته اخلاص لس پیری ولست دلب الله پاک یو بنگله په جنت کې جوړه کی دارنګه چاچه شل پیری ولست دلب الله پاک دو بنگلې په جنت کې جوړي کی چا سورته اخلاص ولست په هغه مراد کې چې نه پکې فوج ګراله دغه په قبر کې د عذاب نه بچي د قبر د تنګې نه بده مخفوز شي چا سورته اخلاص ولست چې کله دې کور ته داخلي دو الله پاک بردن او د کوروالو نه غفکار او غربت ختم کی دګوان دیانو به تعالی غربت ختم په یقین سره چا سورته اخلاص یو پیر اولستو بوري ک عليه الله پاک بدله برکت ورکي چا دوه کرتولستو دل او د کور والا وتا چا دینه زیات اولستو دل او علاه جميع جيرانه چا دولت پیري دا اولستو دد بالا پاک په جنت کې دولت محلات تیار کړي فچا سو کرتولستو د 50 کال ګناب وتا الله معاف مختلف روايت راغلی کچا سرور سره په پیري سورته دستلو کالو کال گناہ بوته الله ماف کی کچازر پی رداول استو تو لم یموت حتا یرا مکانه اه تدیبا الله پاک پدبان مرغ نراولی چې ترسو هیته پدی جون کې جنت هزار نه خولی ښه اه چې چازر پی رداول استو یو کزن بهرې سره امته شکایت وکي چې ډېر غريبي پریشان پریشانه ما بلا حالات ډرا باندې نبی رسلام ته یې ځا دخل تل بیتا کور تذکر او علو سلام کاوه ته سو پکی او سوره اخلاص یو پی رلوله دا گاوندیاں نو حالے مسرخصو الله هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْتُ أَيَا اصل مسلہ بیان کا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ دا ہوا یاغد نبی علیہ السلام بار کے مشرکین تپوس کڑےو کہ اے دا اللہ رسولا ان سب لنا ربک مون تدا قُل رَبَّنَا صَبَّ بیان کا نو تتا تو کم تپوس کڑی تو آیا ہوا اگے تتا تو تپوس کڑی اللہ دی احد یہ کی او ذات تھی یاد ویندا دی ہوا تے وئی او زمیر شان مخ که مرجن نغوالی که کلا دا زمیر د مذاکری دیل زمیر شان وي که کلا دا زمیر دا محنسی بیاو لزمیری قصه وی قل هو اللہ احدا قل هو آیا شان داده اللہ صومد پا دی صورت که اعلان د توحید ده قل هو الله احدا تو آیا ای نبی علیه سلام هو الله شان داده اللہ ماری پت دا ذات احد یکی ذات ده دی توئی واحدون. تو زاتی اوه قولو هو الله احد دیوونه چوي الله ایک توئی احدنم ایک توئی په واحدن او احدن کې پاره بي کې فرق دی په اردو کې مې ایک وې او, او دارنګي ا حتم ایک وې واحدتم ایک وې خدارنګي په ميزه احد او واحد کې فرق دی احد باندې عدد ابتدای نه بنا کیږي لکه ته چې ان سي وې کنا نو احدن اسنان بلکه واحدون اثنان سلاستون دا احدون نشورو نکی په پا خلاب دا واحد کی دویم دا پا احد کے پا وغد وسبیت مطلقه که دا الله پوریخواست دی احد رجل احدون نشوی لی رجل واحدون بوی دارنگی احدیت دا جزیت او عدد نه نلری او واحد هغه دا پارا چې جزیت پا کی استعمالی گی قل اوا یا اے نبی علیہ السلام ہوا شان دا دے الله <اللاحو> هو الله احد جلادی یکیو الله دی تن تنها اوم پزاد کی اوم پسی پاتو کی نشتا د الله شریک د الله شریک نشتا نه پزاد تو کی نه پسی پاتو کی الله هو صمد او الله دی سو مداتا دی کی د صفاتی ثبوتیا و دی الله هو صمد الله دی سو مدا صمد هغه سیت ویا داغه نه بل سو ګچت اغه تا پلو حاجتونو کے کڅ گئیه سومد اغه چاته ویا دې سردارے انتهاء ورتا دې سردارے کے کامل <سؤال> اغه شریفو شرافت کے کامل اغه عظیمه عظمت کې کامل اغه حلیمه چې په علم کې کامل اغه علیمه چې په علم کې کامل اغه حکیمه چې حکمت کے کامل یا طول چې پتون کارونو کے کامل ایس اپات وربان دی نارازی چې باقی همیشه فنا وربان دی نارازی یا باز وی سومد لم یلیدا ولم یولدا سومد اغاغا اغاغات تویا لم یلیدا ولم یولدا چې نه دنا سو پیدای نه پیدا ا سومد باز وی یسمدوی یوسمدو الیه په جا چته ل خلق وتا مصیبتونو کی پکار کیا دا ټول الله ته محتاج ملائک الله ته محتاج انبیا الله ته محتاج فقیران الله ته محتاج الله فرمای یسالوہ من فسماوات والارض دا لاره سوالونه کیا هغه مخلوقات جسمانو کی دي هغه مخلوقات پزمت کی دي کليا ایو انا ایا یو اناسو انت ملفقراو الاله ای ټول خلکو انسانانو پیریانو مړو ژوندو انت ملفقراو الاله او تاسو ټول پټولا محتاجی الله تا الله چاته محتاج نا او ګورام بیاله مسالم کڤاری مصیبتو نارغلی وو او وق د مصیبتونو کې چاته पुکار کا او ګورا ادم علی سلام पुکار کئ ربنا ظلمنا انفسنا و الا مغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین او ګورا ایوب علی سلام بیماری پیر اغلی وا ولت تلث کال بیماری نو ایوب علی سلام دکم درنگیر چا پیر تاوی دا ایوب علی سلام بیماری کې पुکار کا ایوب علیہ السلام چاہترہ مدد شوئے و ایوبا انی مستنیت ذورو و انتار حمو الرحیمین ایوب علیہ السلام و ایزا ماربا مصیبت کی گیرم ترانا مصیبت لرکی اگورا نوح علیہ السلام اللہ تا پکار کئی چه ایزا الله انی مغلوبون فنتسران اگورا ابراہیم علیہ السلام سوال کئی نو دا چانک کئی ابراہیم علیہ السلام اللہ تا پکار کئی ربنا تقب مننا ان كان السمي العليم وغيو نسل سلام ديب غك الشغ و جاات لا إ إلا أنتزبحنت إني كنت من نزال من ذكريا سلام بشي غوالي تانه بشي غوالي وذكريا إنااد رببع. ربی حبلی ملدن کا زوریتاً فیبا لا تزرنی فردا زکریہ علیہ السلام وی یا اللہ مالبچی راکا نو گورا ٹولنبی علیہ مسلم اللہ تا دا دامسلم اضبوتا کا یقین دانم دری آلم حق باہو ویو تایا حق پرستا پیر تیر شوی یقین دانم دری آلم کلا لا معبود الاہو ولا موجود فلکونینے لا مقصود الاہو جو تیری لب دنداری بیا تنها کی غم داری موجو از غیر حق یاری خلافتہ الا هو و دام صلۃ وا چوا شاہد الله لا اله الا هو الف لام میم الله لا اله الا هو و دام صلۃ اور کوکا کذا ما اللہ دی حاجت روا اللہ دی مشکل کشا کدا کی دری مضبوطه کا دبلا مصیبت نباوزے بیا پکور کې سپیاګي او چيدري نه ځوړان دي بیا پکور کې خکر نه ځوړان دي بیا ما شي مانو تارونه او کنج کې نه اچ خدا کي د مضبوطه کا بیا بستاخذي هغه منجورانو درګاونو ته ني رواني كله الله احدہ هي مصیبت را وستو علال الله مصیبت او كله علال الله صحت ور كله علال الله ويمسسکلعو بدر فلا کاشف له الا هو کتابان دي الله مصیبت را وستا الله ټوخی او سرخوکې راته کاله در باندې دا نره وې جولی د زی مدار د ن نه سرخو زی مدار د بعد د سرخکې زی مدار دا مسیبتته یوااض الله د دا داوااجت کې په سرکی چرته و مابار خویره پر یخپو باد راغلی وو او په سرخ و بابا له زم سوکنو و دا په کم کتابې سریالو هو الله آخر چې ماشوم به نه کې د مشر ته بالاله. ورا له بوډه نه به پیغمبر جوړ دا د معاشره کې ودا ستونه دا ګند او جهالت بوډه ده به وی وي پینځه پکا لمه دا, بے بے دا, دا, دا, دا و دوشو ماشوم مې نشتا پیر بابا پیر بابا دا به ته نه وی الله نن سوال وکا دا خدای الله وکړه یا حب لمن یشاو اناثا یا حب لمن یشاو ذکور دا به ته نه وی پیر بابا تعالیشه اگر یووالته کې لړا ګی چې پیر به توفونو او کولته به جوړا بیا برا لقال د 32 بیا خپل تعالی نه چې بوډه ا زمغو بچی نش ته بچی وی وی خو نشو وای ته تلې نه پیروه با ته وای تلې ما وای ګیر چې ا پیړی ثواب آو وای بچی تا په څاغې ستا کنه په یاو صاحب ګیر چې ا او تاوی و تا په پونو په یاو صاحب کې قل هو الله احد دا کیو ما خو الله دې احسانو کی په خلقو باندې چېوندی مثال او تملاو تڑلا او ارث تیغړل کې هو دا چې مرته غړل کې هو دا فل ذلت تیغړل کې هو دا خلقو تخوین دې خلقه ذريل قولوه خلقه ورلق انزل قولوه خلقه بي پتفيل قولوه واغيوين داما سلابا ذي خلقه الله أحدا هو ياشاً دادي اللادي يكيو اللادي تني تنحا اللادي يوزاعتا اللاو صومد اللادي بي حاجتا نجانا فیدا نتصوب فیدا ولم يكن له كفواً أحدا ولم يكن له او انشاء الله لالا کوفن سو برابرو کوف وی برابر تا صفاتو کیدا الله تو برابر نشتا ولم یکلو کوفن احدا یمونګه استاد هو کوفی د پکې مساله راځي چې تاسو د خپل لونو یا خپل ځوانو رشتہ کوي نو خپل کوف کی کوي او نه اه چې تاسو هغه دیندار کور تراولې استاد وی بی دینه دي بیلمازه دي په دغه کوف نشو برابر بیان شو اگر بابا خپل عبادت کوي منذونه کوي دینکار وکول وړي دی بي دین دي دا بیا کوف نشو لہذا د خپل رښتو کې د کوف خیال ساتي زګره انسان کوف شتا د کوف د الله نشتا ولم یکل له كفوان احد نشتا ان الله تو برابر او نو الله ترا تو برابر اوه توحید خزانه دی پسینه کې راغله دا مسله د زکا یدي هډر د دشمنان دی ها چې تاره مسله دکا دشمنان برابر پاسي دا مطلب بیانوا اې د دشمني به ني ها حضره مولانا احمد علي لهوري رحمت الله عليه فرمایله چې ما کړه د قران درس نو شروع کړي د قران د درس شروع کې دوه مخکي خلق او مال ډېر زیاتې ډالې راولې تختی به راولې اکرامونه به کول سبې کول سبې کول او ما دا مسله بیانول شروع کړه او د کریم درس په کې شروع کړه نو ما باندې قسمه قسمه پټه ولاګې او دارانګي اخ خلق ذما د اخوانا وافشو ولم يكن له كفوان احد نستاف سينه دا خدانه کی کینا الله ور دن کړلا نستا دشمنان دی دا د حفاظت د پاره دو صورتونو د پدان شبکوا پرې پد دوه صورتونو عقیده مضبوطه کا د د مزیراتو جسمانیو د پاره د بچاو د پاره عمر د روحانیو د پاره شانی نزول بارہ کی بخاری شریف کی اغان روایات رازی مسلم شریف کی بخاری کی چې پ نبی علیہ الصلات والسلام باندې جادو شویو پو نبی علیہ السلام مانی چاکوړې منتري کړې او په نبی علیہ السلام باقي خلک د دې حدیثونو انکار کوي او هغه د عقل په موجب لګيږي هغه وجه په نبی علیہ السلام جادو شو نو بیا خو باقي وای بل راځي نو په هغه دوران کې وਹੀ نه شوي وਹੀ نه راغلی نبی السلام ارثو میاشي چې بیمارو نبی محترم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما به یو کار کړم ما بنو کړې کله ما یو کار نو ما یې را ما کړې بیا پرشتیر لري دا ما سره خطو لاړی دي یو ویدل اسه شوی دی د باندې حسلان کیکته کوړمن طریقې لجابې پکړه او دارنګې د نبی اسلام د سر مبارک ویخته هغه سره ستنې منې پنځه ډیر زروان کې چولې دي دا نبی ډیره سرهتوس سلام چروا پې دې بيټوي چې متا الله پاکه غفل مرذ علاجولو او دا سورتهونه نازل کړي وی او له راغوینه هغه ویخته میختګلې غټي ورکړې یو لږ او دام یو لاس آیتونه دي دا یو آیات سره به هغه ته دی کړي د جادوغه اثر ختم شو دا کم خلک چې شک کوي چې دغه نه ته جادو کړي کوډه مونتاره دا غي علاج داسورتونه دي دا نه زم په کورنو کې اکثر ساده زنانه غریبانه نو دا غ زنانه په کور کې جده ما شومان هغه یو دوری کې کاغذ ست نو غږږي حدیثانو ته په کاغذ نظر غوږي راوي دي وې وې دهره بنه تاسو کړی ني نبيہ لړ شي داسې ملنګانو ته کوډه مونتاره چې کړه دغه خو ته لړ شي نو اریو ته وی تو سر علی چې زید یو رسول نور علی نور متولد پری باسی بس بلاته چې گھر کشي وی بس بثکو زخر بیا می یورت په کلاو کني بث تبا کړه واخ داو ګورا نه رنگ طریقه ټول ځل شی وی دی او داسې دغه غریب جوړ سره چلابانه شوی نو غریب بیا سورګې ډوډۍ نو خپي او تبيوي بیا راشه دې منوال ورکی پورا نو دارنګ چې کلا بیا دې تا کوډي منترې او باسین او غي خپل یاره شیطانې پیان په ذری سرا یا خپل لړشي ادی پکور کې چې تخوه شوکه غوډه منتري که ازونه مازونه ورخکې او به چرغه اړول په دانسه هلکی ملک راولي وې لانس پلان کیږي تا او الته کې پتا به کوډه منتري شي یزارو با تا دا شي ګو وی شوکه دښته چلتا لړما خو بزګار کا شي ومان دا ټول غجاهریت په دې خلکو کې شروع او په دې ځان خلکو خولي دندې کول او کړي وي خولي کاروبار دي بثرا دا کوډه منتري رې وباته راکازر روپي راکاز 2000 روپي نور څه حلال رزق کمایي او دا كورو منترو دا رسطوكا ربار كواه دا تول حرام دي قل اعوذو برب الفلق قل اوايا دي سورة تا معاوزتين معاوزتين ويو مقش قشتين قل اوايا اي نبي عليه السلام نبي عليه السلام پا تعوشكي اللہ تا مختاج قل اوايا اي نبي عليه السلام اعوذو برب الفلق زبان اغوال ما فرابدخکار کولو سراه اغربو چې خاراکوونکی دي اگر بوټی خاراک کوي او اگر بو چې تیار ختم کیو سبار خاراک کوي قل اعوذ برب الفلق او یا ای نبی علیہ السلام اعوذ ظناغوالما برب الفلق رب د صباح سرا من شر ما خلق د شر د هغه چې لذي پیدا کړی من شر ما خلق لو تام قران اوریدو دا لانا سوال جواب یا الله چې تاسو څنګه سبارا یا يا ربوزه يا الله مون باندې بیا تیار مरावरي الفلق من شر ما خلق ده شر د هغه چې الله دې پیدا کړی نامي عام ذکر کو کې انسانانی کې پیریا من شر ما خلق کې انسانانی کې پیریا نو کپو یو کې جاهلانو کمولیانو سیاسیانو کناکار پیرانو شر پسند خلکی یا اللہ ما داگی دا شر نو ساتیم و من شر غاسکن اذا وقب او دا شر دا تیارینا شکلار اغوڑی اللہ غیلرا و من شر غاسکن اذا وقب ذکر غاسکنی ذکر کا ذکر اکتر دا شیطانان و پیریان وغیرہ دا دا دا ماخام نفس ازمه کی خوری گی احادیث و کرا تا دو خپل ماجومان ما, ما خامنه بار مرو باسه مپری دې دا په پی پیریا نه لويارې څه سایه وغیره پيوشي و, و شر غاسق اذا وقبا او دا شرو دا پیرینا جکلر هوړلې و و من شر النفاسات دا جادو په نبی رسول الله باندې وی لبید به آسم کړي و باندې د لبید باندې آسم لونو کړي و او اکثر دا جادو دا کوړي منتر خدي کړي تا د بچو نه نه وري چې پلان کیږي کې کی ها ځپلنتی دي کې کوډګر راوته دي دا کې کوډګر راوته دي جادوګر خافیروت وروته راوته دي خافیروت ورو او من شر النف <سؤال> خافیروم ما تا او ملي دو خافیروم ما او من زکه ان نفاسات غره مو نذر ذکر کا یا په نبی رسول سلام دا چا جادو کړو دا د لبید بنیاسم اغړونه یان نفاسات په دې تباره سره چې النفوس دا نانفاسات دا صفته د موصوب مقدر چا نفوس ته او نفوس ته زمير د ثاني زمي دوه راضي کیږي وامن شر النفوس نفوس او دا شر او د پکو اوونکو نا پغټوکی چې پغټوکی اګټی ولا ورکې او شر کې کوډه منتاری کې یا فل وقد مجالسو کې مجالسو کې لګیارې پرافیګړن کې دی خدای نه مني دی خدا نه مای دی خدا نه مني دی خدای نه مني نو خلق تو وی را ویو وستا وی وی علم و نطق و على غزو منم ته ماته مخامخ راځو ته ترجمه غلطه اوکا تا دا بیان غلطه تو عبدالوکیل بزوګی راځه د کتاب لیکلې نو خبرې به پکې یا صحیح لیکلې یا بده را ساورډیر کې به کتاب کړی عبدالوکیل کتاب لیکلی او ځه الله او استاد درس سم زده الهغه تا کې ایمان زوی عبدالوکیل نه ته جواب وکا جواب نشي کولې نو دغه مداهنت کې مجالس کې پروپاګاندا کې دا باطل پرستو کار دخوا او من شر نفاساتی فی له قدو په خلک د درس نه باندې خو یاد ساته په به خلق وی وکیل نه دی دی ساورډی د خلک نه نو اسوات کې طالبانو یسوات کې طالبانو حل تک باندې نور خلق رااله چې به ګب شپ یو او مشرکته حل تر اسوات من ګورګول کې داکي ماته تر کوم ځای مې احساسا وړې ماته ته ډېر خطرناک سره بیا هم څنګه وي موږ کتابونه کې د خبره مستری را چې دا کار تلنګ د منور نزان ساتي دا چې دا کار تلنګ کې یو بدمعاش تیر شه او אבי دا رستم نه تل کې د نزان د هر بشر نزان ساتي نو ساتې لري خلک یې یونانین قوم دي دا تاسو ور دې تاسو د عبد الوکیل په عبد الوکیل باندې وکي نه تاسو ما یو کتاب به لیکلي تحقیق به کړی او تین نرشه جوابو کا کتاب الغهوګه نیولې الی کا دلته درسته دی دا د بیمانه خلګو کاری ومن شر النفثات فی الاقد تو تاسو علمی سم مقام دیو تسړي تووب درکیو سنر تووب درکی نره جوابو کا ومن شر النفثات فی او دشرده پکوه اونکو نه پخوتکه ای ته بلته چلنوري ورختي او بوړي د باد خلکونه كلا یو پراپګا نه كلا بيو د پټکينه مني ها دلته موږ بغي د پټکونه ما شوم سبخت نه پرېرو نبياس مو دوي دي کولري نه مني بیا موږ غټ کولر ځان ته هغه د جماعت موږ غټ کولره خل بیا به اداره خدو تعلیم نه مني كلا بي دان نه مني پدي ارت نو اخر کې عبد الوکیل بزوګي کتاب ولیکو هغه کتاب را پیدا کو یو تو یو په کور کور ته ګرځي کتاب هغه غو غني ولي وګور عبد الوکیل کتاب لیکي دپکليکلي دپکليکلي دپکليکلي نو کتن ناره نو جواب یو کنه و من فلو النفاتات فیلقد ومجالس کی پراپاګانډی کیا او خلک خوا ته مده دان منی دان منی دان منی دان منی یا تا تیرونو دا ټول او د د پکوه اونکونا فیلقد په غټو په مجالس ومن شرحات دين اذا حسد او دا شر د حسد کوونکی نا کله چې حسد کیا یا الله د حسد غرو د حسد د شر نه د پنا غاړما ځکه حاسیدن دا ډیر نا کار قومي او د حسد نقصان انسان خپل ځان ته او حسد دا کینہ دا بغوز او تعصب دا عوام روح له دې سنا صفاکی خدا مرض د حسد دا بغز تعصب په مولیا نو کې ډیر زیاتی زمو کله کله خپلې درس اوري دا خلک ډیر را دې بل کا توري دا خلق ډیر رااله دی بل ولې مدرسه کوله وکړه دې بل توري دا خلق راځي دی توي حسد کوي څنګه چې باوی ستدان واقعي ذکر کړي هغه شیطان دا روانو خري بار کړو بلا پندوکی و سره او چاري تپوزو غلګه دې یو پندوکی کیسه دی وای په دې کې همه کړې یلې کې پدې سره کې دا مکر مکر د خجو ډیر زیات لګي په یخ په خاوندانو یاران ماران دوه کې را دوهږي پیسي مېسي تخري راخري مکر دا په خدو خرڅو مې خا په دې بل کې سری په دې بل کې دوکي دڑا کې درو حدیث کې دا په سیاسيانو هرڅومره آ زګره دا کار د سیاسيانو دوو کې دراکه کتاو اوسه پاس کم تاو سره مطلب په اوله سره باسم او بعد خلقی آ الله الله پاک یو ته درخواست لیکلی ارجي ماتا دا مال دا مال دا هغه هم د سخت په بالکل ਹੋځایګا ਹੋځایګا څنګه هي اوسې اسې لته درخواست روان وي اسمان ته موټر وی پکا دغتی دا موشي دا ټوله دوکه دراکه چې بیا پاشي بیا په هغه په نظر نه راي دوربین ته آ داغه سیاسيانو د کباث خلک دغه یو د چکلو میدان دی اتینات نه انت حی په کار دی یوکه مولیان ور غټ شي د مشران علاوه او هغه غځي کی کار کول نه غوړیم پکې گندشي کله کله آ هم پکې گندشي غریبانو ور نه هی او یی سړی چکلو تمرکز دی کډر پکې لامبو یی دان ته روبا دی وسنا څنګه ور پوری کی کنا ها دایو مفتي محمود رحمت الله له یو چې په کې د باطل خلاف اعلان کاو دا غلام غوث له یو دا مولانا عبداللہ د خاتی رحمت اللہ لے ہو دا مولانا عبدالحق رحمت اللہ لے ہو. دا حضرت شیح الحدیث مولانا عسن جان صحیب رحمت اللہ لے ہو اور دا دا شیرگل مطمیم صحیب مدزل والعالی کہ پیسم لے حق خبری اگر بل پندگی کی یار سدھی وہ یار پا دی کہ خدا کینہ و بغض و حسد یہ دیگر پا دیس کے پاگلہ وہ تا اللہ سب تا تیر کال سائرہ کردے اداره مولیا صاحبانو ډیر زیات لګې لایزم په حال راهمو کی اشرف پری تنویر رحمت الله عليه کلی تبد یو عالم احلاس او حسد څنګه معلومه آی دا دادا لکه دیده کې درس کیږي د وفاقي جماعت کې درس او روشو اوس زم چې دی جماعت ته داخلك زیاته درس اولنی شروعو کوخه خبر نه ده ډیر خلک به ماته ناراضي نو التکی بزی نو که زم ماجدي بل جماعت ته دا خلک درس تسي د بل عالم خلک احترام کوي نو دې بل پیر صاحب خان کا ا نعوذ ما كده دو عينات تاسب دي دا دا دي زیاد نا کار مردي اللہ شر حاسد اذا حسد او ده حسد کونکی نا إذا حسد کلہ حسد کین قول اعوذ برب الناس قول ا اعوذ برب الناس زپنا غوارما پرب دخلکو ملک الناس كل ا اے نبی السلام اعوذ زپنا غوارما بِرَبِّ النَّاسِ بَرَبْ دَ خَلْقُ سَرَا مَلِكِ النَّاسِ بَادشاة دَ خَلْقُ إِلَهِ النَّاسِ وَاقْدَار دَ خَلْقُ دي صورت كي دا اللہ دری صفات ذکر کر او دا انسان دری حالت يو يو ما شموالي يو دا زواني يو دا بودا والي ند دری والو حالتونو كي اللہ تاتا مختاج ما قُل أعوذو بِرَبِّ النَّاسِ قُلُوا يَا اے نبی علیه السلام دا پناو ملک اننات بادشاہد خلقوں چی ما شمو ما اللہ تعالی مختاجا وچی زوان شما زوان اکم تعالی مختاجا چی ما شمی دی غریب کی طاقت نی کمزوری گردی دی نشی پاسی دی نشی بیا چی زوان شی طاقت پخکو کراشی گردی منڈی وئی او چې بوڑا شی نو دکتو طاقت خجم اٹول زوری خلی تر ہو بیا چر گوتا دیکن انزل کې جماعت کی کنزل کې دیکن انزل کئی اردیکن انزل کئی ارطول زور خپلې تبياراشو مشركت په کنگلو ډیر ځ سپخ کاری مشران ک مشران به ک شران و تا بچي دی و راشه بچي داس یو کا سره بل قل اعوذ برب الناس قلوایا انبیي له سلام زه په نا غوړ پرب د خلکو ملکینات باچا د خلکو الہینات واقدر د خلکو د شر د وسوسو اچولو الخناس پټی دونکو دی خناس مبالغه را بټ پس پاز د سرګندې دونم شیطان خیلی کخلی دیزل قران ختم کو بیا به نه پرېرمخا او چې وسوساتیل خناس پټیږي زر وسوسواج دي خو مخ ته ناراضی پټ شي بیا مین شرل الوصواس الخناس دا وسوساتې قران ختم کو و داور یو ګوري به پرې دونخا بیا به نه قران درس نه کوي شیطان لا دا مهنت کوي مین مین شرل الوصواس الخناس دا شر د وسوسو اچونکي چپټی دون کې دی الذي آغا يوسوسو في صدور الناس يوسوسو في صدور الناس فسنو دا خلقوكي من الجنة والناس كده پيريانو ناي او ده انسانانو ناي يالله من دا وسوسو دا وناغوالو كإنسانانيو كپيريان الحمد لله تول سفتنا ده غداي توب لله يوازي الله الردي الحمد لله لا لغيره سفتنا ده ألوهية ده نصاب الدين بلره ده الله كم سفات الله عرض موجودة الله عرض حاضر ناظره ده سفت دا الله غیب دان بل سو غیب دان نا الله مشکل کشا اج اتروا نو بل سوک داسینا دی دا و ذکر کا پاغي دلائل الحمد لله طول صفطنا دغ توبه ثابت دی خاص الا لرا رب العالمین چې پالونکې د مخلوقات دی الرحمن ام مهربانه والاده الرحیم خاتم والا والاده مالک یوم الدین مالک درا دی د جزاء دی مالک دردی د قیامت دی دیګه تاسو بیا زبردست نقطه اف ادي شریف الله علیه و علیه ګره دا ټولي سریه د غیب دی حمدنا الا لرا اغربو اغرحمان او اغرحیما اغمالکا دا د الله صفات شروع خو الله وريده فور الله مینه پر دی اٹھو کی ای زما بندا مانګو موسیداری یا کنابود دارق کتاب شروع څه خبر پوښي یا کنابود یا الله مون خاصه عبادت کو. دبلچا عبادت نه کوو وا یا یا الله مونږ یو عادي تاره مدد کوو بلچا تاره مدد چنه وایو اsene مانزه کې غوا تاوي چې الله مونږ عبادت کوو یو عادي تابه او بیا بار لګي رسمونه رواجونه کې مانزه کې خو دې چې غواله وا یا کناستعين یا الله مونږ یو عادي تاره مدد کوو او چیتا موزن باشدی بیاری چیغی که رامده چلوی ازوانا بغداد چاہی میرانا مانیولی لمنستارا و تا پا منزکی کابیتا دی مخکلی و پاوداسکی لاز پنامالال دروغوی یا کنابودو و یا کناستاین عبادتو یا اللہ ستا در رزاق یا البتا تما کخلق خپکیگی خپدیشی سارا جهانا راسو پروان چاہیے مدی نظر تو مرضی رحمان چاہیے یا اللہ یواتی فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرًا وَلَيْتَكَ تَرْضَ وَالْأَنَعْمُ غِذَابُ فَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرُنَ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ مُنگ مانزی کیو او یا اللہ زبستاد رضا خیال ساتما او چدا موز نبا پائی کے گڑاگان جودا پائی, پائی کے پالنگو نجودا او پای کی په پا پالنګ قتل جدا وربلی جدا خپل لړه خويند په گڑا، غړا غړول جدا دا ټول به شرمینه شروع کړي تا ما ځکه الله دروغي ټول دا درد ملګری دا اعظم دا او داک لکوا داو کې چې اغه ودونو چې پکمو ودونو کې خلک په دې قران خپیک دي پکمو ودونو کې خلک زمما د آقا یې نامدار صلی الله علیه و سلم طریقو ته لته ور کوي پایخ دي او کم ودونو کې چې کم خلک زمما الله خ پکي زم ما بداغینه 파غه خادې کې بایکا ډېکه به مونږ نه خوراک کوو نه به سره جنه دوه خو به کم کم ملګری وایي اته نه بیا مو هیڅ شي کوي اره سره لیکی پش پګیشتو رمضان مونږ دا ها دوک چې مونږ به خلاف شریعت ودونو کې شرکت نه کوو په خپل کورونو کې به خلاف شریعت آلات نه بدو چې پاغي سره زمونږ خويندې میندې به حیا کوي په خپل کورونو کې په خپل خويندو تا خپل زنانه او تا خپل لونو تا يهوديت ولالي باز دان فريدو هغه مونږه کوي اجا جا خواخره او کور کې د يهوديت او نري چست لباس نه ټيليويژن وې څارونه نه یا کان عبدو الله مون خاصه عبادت کوو او یا کان او خاصه نه مدد غواړو اي دين حسرات ول مستقيم پسوره ته فاتحه کوم دعا چل خي مخده الله صفات لکه څنګه چې اوسړي هاي او فرصت دي او د خط نه د چېرې ټول به سلامو کیږي هرګي ماشاء الله تعالی ګوره او د درکړې دا څه اون او 16 سکیل کې یا دا خو تاسو جوخوارې کړې مهنتهونه کړې دي هرګي مونږ په ډېر کمزوری او جډجا خلانو خلکو هرګي کېو د درخاتمو رله د خط کو او د الله صفات حمدنا الا لرا اگر رب دیا او رحمان مالک دې یا لا زتا ته ډېر دیات اجدما یا تنابودو یا لا کوو وإيَّاكَ نَسْتَعِين يالله خاصا نه امداد غواړو اي هدیناس سراط الملکیم الله نه سوغواړي الله تعالی خدای او فز خزانه ده هغه چې په دنیا آخرت کې تعالی پیدا در یو اي هدیناس سراط الملکیم مزبوط کی مونږه پسراطي په پنې غلار مو مزبوط کړي چې قرآن دی نو کې خو یالله ما په قرآن مزبوط کړي او بیا بیا قرآن راخ لینا قسم د کړي چې قرآن راوانلی رونو دا اعظم بک قرآن سره به محبت ساتو قرآن برا اخلو قرآن بس دکوو د دې درسونو تا د دې تعلیمات و تبرواج او د خلکو د ملامتیا بهس کو سیدکنه ان شاء الله لکه مون ار رکات کیوایو ایه دین اسویرات ول مستقیم مضبوط کی مونګه فقران مضبوط کی مونګه پنې غلار سویرات ولذینا دا غلارې ملګری څوک دی سویرات ولذینا لار د کسانو انا امتالیم چه تایستان کرده پاغی بانده چه انبیاء چه دیکین شهداؤ صالحین دیم غیر علم اغدوبی علیم چه نده غزب شوی پاغی بانده چه سراد علم گمرا شوی یهودیان ولک دعال لین <سؤال> او نبی لاری دی آمین داد و آزمون کبولکین سورت پاتحا داد قرآن مقدمه پا دیکھ اگر ان قرآن اجمالی تکر شوی ہو سورت <سؤال> پاتحا کے مقاسد یارباب فاتحه کې 빈ځه خبري ذکر کوله داوره توحيد په لفظ د الحمدلله تعالی پاغي دلایل ربي العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سمارات ذکر کول بیا کنابودو ویا تناستعين فاتحه کې تامین د دعا ذکر کا بشارت ذکر کا سورته بقره دا د قران تفصیلی مقدمه وا سورته بقره سلوري سیوا دونیمه پاره اول 빈ځه پاوه په توحيد اورې حالت لګی بیا ورپتی هغه د وین بنځه پاوګه جهاد او انفاق دي انفاق د پاره هغه تایید د جهاد جهاد د پاره تایید د رسول او رسول الله علیه الی کله په توحید او سوره بقرہ کې توحید رسالت جهاد انفاق دکر کړي حال عمران کې د هلي کتاب د شبهات او رد او د تاسیس الجماعت د پاره قواعد ذکر کړي سوره النساء کې امور انتظامیه ذکر کول اصلاح معاشره ذکر کولا سوره مائده کې هغه سونه ذکر کولا چې حلال آغري چې الله حلال کړی حرام آغري چې الله حرام ګرځولي چې مخلوق وته ځان حلال حرام وایو بږي اعتبار مکوا سوره انعام کې رد شرک تفصیلی مسله توحید باندې دلایل اعتراضات جوابات سوره اعراب کې نقلی دلایل په مسلې توحید باندې او درې مسلې ذکر کولې اوله مسله سوره اعراب کې اوله مسله تسلم بلغ تا فلا يكن في صدرك حرج ودا مطلب بیان وا اول کی څنګه مरावरه دیمه مطلب ابت یاد ما ول وکې دریمه مطلب بیان د توحید او رد شرک او ان پالکی قوانین د جهاد ذکر ک او په سورته توبه کې اعلان د جهاد ذکر ک او درنګې شوبد شبہ جوابات ذکر ک او تقسیم وکړه د خلکو هغه څلورو قسمونو ته مشرکان یا اهلی کتاب منافقان او مؤمنان دے پا سور اے ذکر کر دا رنگ نمبر چونتیس کې پا توبه اے توبہ کی اللہ ذکر کروکا چه دا دشمن ستاسو دیر دیا هغه اگا ناکار یا ایوها اللذین آمنو اے مومنانو و دا ناکار دشمن دی تا قرآن نبا دیر ایو این کثیرم من الاخبار والرخبانا یکنان دیر د ملیانو دا پیرانو نا دا باطل پرس یا دیخوا یا حق پرس د علما دی دا حق پرس آلم چریدبل عالم خبرتم گو کی دی ان ابتی پگی پاخیتی ا یقین اخلاص والا کسی لک سنگ زمون اکابر دیوبن اریبن ختموا او غی یا ایو و لمو دیر قدر پکاردے دا غی نظر شا اگیل لوگی شا یو اخر چملا او عالم ندے پیر نوی، جامعه دا مولا چول دا، جامعه دا پیر چول دا، دن تا نقصان رسیو، اللہ وی دادیر غد دشمن دخوا دا اگر نکی ذکر کئی، یا ایوه اللذین آمنو، اے مومنانو، یکی نن دیر دا مولیانو پیرانو نا، قرآن سفا تا پانو یا، ویاکولو نا، بعد خلق مبانی تیان ویر دی مولیانو پسی خبر کی، سو خسر دی آیات لگوضاحت کوما، امون خوئی علماء دا مون قدردان دي. یا ای او الذین آمنوا ای مؤمنانو یک ننډیر د مولیانو نو د پیرانو نا پوناکارهه کاریسری لا یاکولونا اموال الناس بالباطل دیخری مالونو د خلکو پنا راو او تیکو سره انا راو او تراو کینو الیوالیو تغوری غوری چې ستړي کې سره دجیب ګرم او بلال ګوتی او ته وردیخه لا یاکولونا اموال الناس د مولو د ختمونو ټیک دارانو الا يا كلونا اموال الناس ذكيو صالح ويو وبديني مدتا ها حضره الشيخ لي كل بيان اطلب الدنيا بتبلي ومزمارين احب الي من ان اطلبها بالديني اذا الدنيا فچنگ اور ابا پو گٹما دا زغور گنم دا دينا چزيف قران باند گٹما چزيف دين باند الدنيا گٹما دا دين ذري معاش مگر دوا الله تبارك وتعالى يوسفتا وركاي او تار او سنت او مسلي سار نسبت دي وتاب تبع الله نذر كيا تا الله دا پاله یقینو کا قسم دې خپي د سره به جنته یا يا ايو الذين امنو ځکه وي ګن کپشا وکوا غلا د چا جاكيت صحیح کوا خو پدې باندې ودا مکوا ګن کپشا کا وکوا غلا د چا جاكيت صحیح کوا یا سوال کوا بازار کې سړی غټ صحیح کوا کډيري پیسې لغي ویل یا به ملاويږي او غټ پیر د ځانه جوړ کا چرتا غټ صحیح کوا نا کار پیری ده زانا جوړ کو ګټ کې ناتیا زانا نه بتاته راځي او بس دمونه اچوا کوډه من تری رو با یو حق پرست پیران دی د مخفل پیرستا حضرت مولانا حکیم اختر صاحب مدذل العالی چې غدا شاه ابرار الحج صاحب خلیفه مجاز دی او شاه ابرار الحج صاحب دادا شاه فلیتان وی رحمت الله علی مرید دی زم ما په سلسله تصوف کې الحمدلله ثم الحمدلله چې کوم سند دی اشرف بریطانوی شه مال ډیر دیات نږدې دی لکه زمما حضرت حتی مختار سیب دی ادا شاہ برار الحق او شاہ برار الحسیب اشفائی تان رحمۃ اللہ علیہ او په تفسیر کې اکابر دیوبند بانی دیوبند زمما سند علامه نلوی سیبنا قران ویلی تفسیر او غی ده مولانا حسین علی سیبنا ویلی غی ده गंगوی سیبنا ویلی زمما ده गंगوی سیبنا کې سری دوا تی دی یا ایها الذین امنوا زکووی جن کپشا کا واغ د چا جا کت صحیح یا سوال کوا بازار کی سړی غټ صحیح کوا ک ډیر پیسې لګین ویل یا بملا ویږي رټ پیر د ځانا جوړتا چرتا غټ صحیح کوا او واعظ ک تبلیغیان او پکوڅه کې درته وکاو غرمته ځان بیمار کې چرتا کټ صحیح کوا یا بیمار دی ان شراवते علاج ددا چی پیر سر په غټه ولوله او چات شمواحدا چرتا غټ صحیح کوا پسوره توبه کې څلور قسمه خلق ذکر کوا سورت یونس کې نبی له شفاعت قهریا اس باد د مقاصد ارباو سورت یوهود کې سلور مسائل العباده لله وحده غیب دان یوازي الله ودا مساله اوره تاو پروا مکوا سورت یوسف تته مره سورت یوهود وا او تفصیلی او کی کول د یوسف علی السلام او تسلی ور کول نبی علی السلام ته چه حال وکه کحال یوسف اے نبی علی السلام سحال پشان د حال د یوسف علی السلام دی سورت ایراد کې مساله توحید باندې دلایل ذکر کولا اه الله الله وی وګورا زم ما توحید منا وتاسو چې نکه دحری ودا پورتا اسمانونه بغیر سنو چادي هودره ولي ودان وروسومه تعالی چادي پیدا کړی والذی مدل ارض نو الله مکه غړول دا او پدی کې را مضبوط ګرونه دانیرونه و دادل دانی دا چا پیدا کړی دی او فل ارضی کې ته متجاویرات او دا یوبل پگاوان کے آنیز دی ٹوکڑی ہیں دادلچا پیراکڑی و جناتن باغونا و او کجوری او پسلونا دادلچا کری نو بے دلائل شو روکا حافظ دارس دی اللہ نو بے دلائل شکر کر لہو مواقباتم من بین ادائی و من خلپی یعفظونه من امر اللہ نو د 100 دلایل شروع کا چې عالم فارسی الله الله یعلم ما تحمل کل امسا وما تغید الارحام وما تزاد پدې ډکه د حری زنانا کنردک ما دا فارسیو دی الله چې دا دلایل ذکر کا دا وی په تفریقا لهو دعوت الحق نخاذی الله الا بل ندر اشتیا نو د کرام او مثال ذکر کو دا اچا غير الله لا تشغري وياه هكذا انا والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء غير الله ولا او تشغري وياه مثال ذا سيدي لكصلي لو بو فغال ناشتي او بوته اي بو اي بو راشه شراط لي غير الله نشراط لي وما دعوا الكافرين الا في ضلاله سوره ابراهيم في سلور ذره لفظ الم او د ظلمتنه نور طرف ته دراتلو دعوته سورته هجر کې دعوت د توحید چې ایمان نه وروړي نو په اخرت کې کی بابقوس کیا سورته نال کې د عذابونو وجه ذکر کړه چې د شرک په وجه عذابونو ناراضي او مختلف دلایل ذکر کړه چې خالق دارس دی الله او بر اسمان ته وګورا نو کته ځم کې ته وګورا او نو د یو خرونو کچرو ته وګورا باران الله و ای زرا و روما او پتا چې انقلاب ما دې راوستي پارس پويا ز من ميه خلقو کما الله نو اغزا ته چې پیدا کړې دې ټول مخلوقات نو اب ميه يخلق نو اګه سوکان چې څنشي پیدا کولې دوړه برابر کی دي شنه سورته بني اسرائيل کې معجزه المعراج ذکر کا پس سورته قاب کې داولیا او پيرانو ملائک و بارہ کې شکوکو شبهات ذکر کا چې ملائک غيب دان ندي وګورا سابقه اپ لوي وليا دی په غار کې 309 سال تیر کړه دان د دا حاله خبر نو موسی علیہ السلام د حاضر په کارونو خبر نشو ذلکرنے دخل کو پظاهری جبا باندې پوه نشو سورته مریم ته ته صورت سورته کہب ده پتوه ها کې پښجهات ترغيب ذکر کيا انبييا کې دانبياله مسالم مقصد ذکر کا سورته حج کې شرکې تقادې باندې ارادو کا سورته مومنون کې د مشرکینو دا شرکنا نور بد اعمال مشته اغه ذکر کو صفات د مومنانو په صورت نور کی تعلیم ذکر کو د اصلاح معاشره د فارع اذاب ذکر کو په ظالم رحم مکوي د ظالم مرګتیا مکوي پاک دامن م بدناموي که چا پاک دامن بدنام ک سزا ورکي مسند الیان ذکر کا ود نظر حفاظت کوي ناری نه ځنانه او تنو ګوري زنانه پردو ناری نه او تنو خپل زینت د خلکو تنه کار کوي که په لار دي ولای ولا الدین زینا تاونم ولای یزرب نبی ارجلی حنا تاسو خپل لووان دانو بیو دونو والا تو دونو او کې او جنہ کې به دینه باندې مهد بورو پورقان کې ذکر کا برکتون والا یواز الله په سوره شوارا کې تسلیه ذکر کا دعوت د دعوت ذکر کا او دارنګي سوره پورقان دغیته می ذکر کا سوره نمل کې دلائل چې غیب دانی الله دی او ګور سليمان علی السلام د بلکیس د مملکت پتنوا او سورت اناملک اللہ اعلان کړي لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله سورت قصص کې توحید بیان باندې جرأت اور شجاعت کوئے عن کی بان با او شجاعت کوي عنكبوت کې مسأله توحید او ګوره مبلغینو باندې با امتحانات راځي کنه عتب الناس ويتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون پای کې امتحانات ذکر کړه وګوره ابراهيم عليه السلام ورته ګرځیدل و دارنګ وګوره نوح عليه السلام نه نیم څوکاله مسئله بیان کړې و پس سورت روم کې بشارت ذکر کړه سورت لکمان کې چې د دې بشارت مستحق سوق دي لکمان حکیم سپنګ مسله بیان کړې و داتي مسله بیان کا علیف لام میم سجده کې رد شرک اعتقادي سورت احزاب کې دولت خطابات نبی عليه السلام تا دولت امت تا سورت سبا کې د مشرکین د شبهات مدل مدلل جوابات د سورت سبانه څلورمه یې سره قران شروع شو او په څلورمه یې دو دوه مسائل بیانېږي یو اثبات د قیامت یو نبی د شفاعت قهریا سورت الفاتحہ 130 دریو سورتوں نو نتیجا سورت یٰسین مجرمانی حال ذکر کا یہ مجرمانی دی شعبان شی بچکولے سوات کے دا کفار اگرت ہو کہ سوات کے ذکر کو پڑھنے کا نخلہ راغلی سورت الزمر دا سبانہ در سوات پوری 50 سورتوں نو نتیجہ ذکر کا کہ دا خود منہ پارشیان دی معنی بدہم الا یقربونا الہ اللہ ذلپا حمیم مومن سورت الزمر داوی تفسیری ذکر ها م م سجداګه د کفاره د شوبې هالي ذکر کا اعتراضات تاسو خبره نه پویګو ها بیګاز یې درې دلی مو تاسو دا ولیا څه نشي کولی بیګانا په تخوب کرا غليو دا جواب ونی کدا شیطان راغليو اکی دې داله د شرکو لا کله وی قران په یو دلول راغلی دا غي جواب وني ذکر کا ها م م سوره اعتراضات جوابات چې دا مثلا په غواچان دکړي ورته نبی نه مصلیکه دا غي جواب کذالک یحی الیک من قبلیکا ودا پخوانې مساله دا او ته تاسو نه وی کنا سیمړه کلو یام کتابونه څخه خلاف وی کہم کتابونه دما خلاف نو قران او سنت دی دیما سره کلو یام مليان څخه خلاف ودا پزدو عنااد باندي ولار په سورته زخروف کې بل شو به ذکر کا شر دی الله لا تشن تشفری دی په دوخان کې په دوخان کې ذکر وکښه شاید چ دی اوري داږي جواب نه اوري دونکو ذات یو د الله ذات دی په جاسیه کې دیویمون په زور دین باندې وو په سوره احزاب کې چې د دې غیر الله را بلی ومن من ادوال میم یت دون الله دا غټ گمراهان دي په سوره محمد کې ترغیب د قتال ذکر کا او دارنګ د دا منافقان او احوال ذکر کا په سوره فتح کې مؤمنان او مجاهدین ته بشارت په سوره حجرات کې مؤمنان او تعلیم دادابو سوره قاب کې ذکر کوي کذالک الخرود ذاریات کې سبا د قیامت و سورۃ طور کې مستحقین دا آزاد ذکر کوي نجم کې اسباد رسالت سورۃ قمر کې انجام د مشرکانو سورۃ رحمان کې درې رکو درې مثله خالق له ګل شین هو الله ودا مسلو منا کو دې من نه نه دوی هم کے کې تخویض ور کوي کو دې من نه لا بیان اهمیتونه درې رکو کې ذکر کوي سورۃ واقعۃ ته مرما قبل سورۃ حدیف کې وای مال دا الله په دین باندې لگا وا شم کی جما مجادله کې رد د په حشر کې زجر او تخويپه ممته نه کې ذکر کوي اعلاني بایکټو غو کفرونام په سورته سوب کې زجر منافقان و تا په کے کې ترغيب انفاق منافقون کې انفاق په سبيل الله بارکه منافقان و تراټنه تغابن کې مقاصد يا بغا سورته طلاق کې ترغيب انفاق او جهاد تا په تحريم کې اعاده مزامين او سورته حديد نواله تر طلاق پورې په صورت ملک کې نبي د شلف البرکته کولا پس صورت قلم کې رد کا په هغه چا چې دا ته یو رد یو گزارا او نرمي هي خبره او نه مانی پس سورت الحاقة کې د منکرین الزاوجری ذکر کا سورت الماریج کې د په عذاب د پار امور سورت نوح کې واقعيات نوح عليه السلام تفریقولا داغه دعوت دا او داغه بشمران او حال پس سورت الجن کې د دلیل نقلی د پیریانونه سورت المزمل کې قران هدايت والکتاب دې ود خلق ته بیان کا مدثری کوي فاتها وربک فقتبرو سورت قیامت کوئی قیامت را روان ده او پشواحید سره ثابت ک سورت زاهر کے بعد د هجر پشواحید سره مرسلات کی زجر مکذبین ہوتا پس سورت النبا کی تفصیل د یوم الفصل نازیات کی ثواب و عذاب داغی تذکرہ او کا پس سورت ابس کی ترغیب په تبلیغ ذکر کا په تخویق کی احوال د قیامت او انپتار کی تخویق په اخروی متوففین کی ترغیب ال اعمال صالحہ چوا نیک اعمال وک سورت انشقاق دجر مشرکان ہوتا بورو جو تاریخ ته مر ما سبقا نمونې د باطل پرستو سورته اعلی کې دوه مثله خالق دارس دار دا دا دی الله عالم دارس دی الله ودا دوه معنا الله به د وینا مدرکي یو بلان یا مد قران دکي الله به در دکي راشیا کې بشارت سورته فجر کې ما یاد فضیلت د تقوا او ترغيب دي انسان ته چې وې انسان نه یلام رضي دنا او تو د پاتشوي ول فجر و عشر ودنی لام رزی دن لاڑے درمزان اخری شهرن دن لاڑا وتو دھپاتشوی تا پالہ خپل مغبرت نتا وغافل تو جګړيال ای دیتا مونادی تو کچ نه کارتا کا عمر پزول غټا دی بلت کې د کلیدا اسلام اصوله سورته شم کې ترغيب اعمال صالحا ہوتا ليل پرک پرګدا امالو دوها کې تسلینا بي علي سلام تا علم نشرح کې تحدث بي نعمت سورته 3 کې ترغيب انسان عظمت سورت علق کې مقاصد یې صورت سورت قدر کې عظمت د قران سورت بیینه چې نبی رسول الله سره فارراليغو سورت زلزال کې اسباد د قیامت او عادیات کې تيقق انسان تا و انساناتانه خو غا اکثره وګوره هغه از د مالک په حکم څنګه میدان جهاد کې راګیا دي او ته الله نه پرمني کې قاریه کې تخويف ذکر کو تاکاسر کې مړه په دنیا باندې ورور مکوا توغه دې تکاسر هغه مال شمارل لري غافل کړي کې عمر مزایا کوا د کامیابی د عالم لپاره اوتلي ارباغه ذکر کړه د ارنګ صورت یوه مزا د باطل پرستو نخي شروع کی چې یو د حق پرستو غیب بل اتیا صورت پیل کی ذکر وکړه ور د دین مرکزونه بروانیا ور کې صورت قریش کی د علماء او صلاحو ذمہ دار ذکر کی مال پسې منډه وییا جینته اوسگار نا ما اونچیه چینته ته لیور کیا د قیامت انکار کیا صورت کوثر کی د سرینا بي عليه السلام تا د کاره ماک دوه بله جوکمه مال ما د پااره و لګوهوه بدن ما د پااره لګوه کا او سره به د دشمن جړی باې ختم کمم صورتې کاپیرون کې اعلانانی باک اعلانو که ب نه خلکوونه نصر ننظر کې واده د نو سرت د طر په دا لا نهله هب کې اوګوره د امد نو نهونه اوګوره دشمن تبا شوو صورتې خلاص کې اصل مسله اعلان د توحید د سورت الفلق که ز خپل مثلی په ذات ګلغوالي فلقونه اسوایا په ناس کې د انسان دړي حالتونه ذکر ک ما شوموالی کی الله ته محتاج ځواني کی الله ته محتاج بوډاوالی کی الله ته محتاج ماته دا تم قران کریم ذکرې هو دا ما ویری دړي استادانو نه په تفسیری کې تمام مشایخ دړي مشایخ دي یو حضرت شیخ علامه نیلوشی رحمت الله علیه دړي جنازه رجل نوته له یو یو علامه بن جلوسی کیا حضرت علامہ محمد طیب طاہری صاحب بیان علامہ نیلوسیب قران محمد ساجی لبنہ ہاں او نیلوسیب قران وی مولانا حسین علی صاحبنا دارنگے شیخ طیب قران وی رخپل پلار شیخ محمد طاہر صاحبنا درس کرا تھا او داغی پلار مولانا امیر بندیالی او قاضی شمس الدین سے علامہ او حضرت شیخ قران مولانا محمد قران ویری دا مولانا عبد اللہ <سؤال> ہندی سے بنا عبد اللہ ہندی سے قران ویریوا دا شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہنا اور عبد اللہ ہندی سے قران ویریو دا حسین بن محسن انصارینا اس شیخ الہند قران ویریو دا ان دا اللہ مکی سے بنا اگی قران ویریو دا ناصر الدین دہلوی سے بنا اگی دا حسین بن محسن اگی قران ویریو دا محمد ناصر دہلوی نا ناصر دہلوی قران دا شاہ اسماعیل نا اگی مولانا حسنیاریا لوانی رحمتہ اللہ علیہ دا غیذری استادان یو شیخ مظہر نانوتی رشید احمد گنگوہی عثمان بن عبد الله ډیروی مظہر نانوتی قرآن وی دا شیخ خاطنا او گنگوہی سے قرآن وی دا عبدالغنینا عثمان بن عبد الله قرآن وی دا شیخ دود محمد قندارینا او کندهاری دا شیخ احمد سیننا غیذ دا شیخ ابو سعیدنا او غیذ دا عبدالazizنا او شیخ خاط سے قرآن وی دا عبدالazizنا شاولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ بیا قرآن دکړیو محمد فاضل سیندینا محمد باگل سنڌي قران زڪريو محمد عبد الخالق دهلوينا عقيق محمد البقرينينا عقيق عبد الرحمن يمنينا عقيق شهادت اليمنينا عقيق ناصر الدين التبلوينا عقيق زكريا الانصارينا عقيق ابونايم محمد بن محمد بن محمد الجزرينا عقيق احمد بن حسيننا عقيق ابو عبد الله الحسيننا محمد قاسمنا عقيق محمد بن سعيدنا عقيق محمد بن علي بن خويلنا عقيق ابو عيد ابو امر عثمان بن سعيد الدائنا عيد ابو الحسن طاهر بن غالبنا عيد ابو الحسن علي بن محمد الهاشمينا اي قران يريد ابي احمد بن صالح الاشنعي اي قران يريد ابو محمد عبيد بن صباه اي قران يريد ابو امر حف بن سليمان اي قران بكر عاصم بن بحدلا اي قران يريد ازير بن خبيشنا ازير بن خبيش او عبد الله بن خبيبي سليمان او ذي ازير بن خبيش او عبد الله دي قرآن ویلو د عثمان بن عفاننا د ابي بن كعبنا د زيد بن ثابتنا د علي بن ابي طالبنا د عبد الله بن مسعودنا علي بن ابي طالب عبد بن مسعود او زيد بن ثابت ابي بن كعب عثمان بن عفان دي قران د کړيو پیغمبر عليه صلوات و سلامنا او پیغمبر عليه صلوات و سلام ته جبريل راوړو لوح محفوظنا لوح محفوظ کدا الله پاک نازل کړو چرنده غي ختم طول ملګری په اخلاص سره دعاو کې د ختم القران په موقع دی، دوعاګانې قبلګي او دوعاګانو لپاره ټول شرایط دي چې مونږه تاسو په یقین سره دعا کوو مونږه تاسو په دعا کې د جڑا شکل جوړ کوو ټول ملګري د تاهیا په شکل سره کېنه او په خپل ګناهونو باندې استغفار او توبه د کچې د ختم القرآن په مخ باندې دوعاګانې ډېر دياتې قبلګي ټول ملګري شاو سره د لړشل پلو له الله مسلی علی محمد و علی علی محمد کما صلیت ابراهیم و علی علی اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك كنت من الظالمين یا الله ما چې دا کوم قران اولستو سونه ملګرو شرکت کوو دا الحمد لله والناس پوری دې ثوابونه دې موږ ستاسو نن ورکیا الله دې ثوابونه خصوصا یا الله زموږ دوالدین محترمی برخو کې الله یا الله موږ په دې تفسیر کې کمی کوته هی ضروري بشوي د الفاظ په اعتبار سره د معنی په اعتبار سره د حروف په اعتبار سره د تفسیر په اعتبار سره هر اعتبار سره یا الله ز ډیر کمزوري ما یا الله ز ډیر ما ځنه کوې کوم الله الله کې یا الله سکیسو بیا دبی شوی به اصول شوی یا الله مستابا دربار عالیه کې تا ته یا الله لاس پور تکړی دي ته مون ته معافيو کې الله یا الله سونه مرګري اتکاب تناسي نارینه دي زنانه دي یا الله مشر دوره کې شریکو یا نو شریک په تمام دنیا کې سونه خلکو رمضان مبارک رو جیونی وله شاسو نه چا تراویو کې ختمونه او اتکاپونه او یا الله په خپل دربار عالیه کې قبول او کې وصلی الله تعالی علی خیر محمد والي وصابی اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اتول المجر مبارك